Dankie Heere dat ons in afwachting lewe Afwachting en zekerheid van vandag is die dag Van my Elke dag is die dag Maar Heere dat by dit alles En al die grootsheid en die heerlijkheid wat ons kan beleef Terwyl ons verander word Van heerlijkheid tot heerlijkheid Heere dat ons nog Een afwachting het Voor alles oortreffende Ewige gewig van heerlijkheid Wat nog hierop moet volg Dank jy dat uit die volheid, die genade op genade wat ons ontvang het, so omvangrijk is, dat het ver is oor wat ons kan betofdink. En daarom het ons nodig vir morgen heren, dat, dat die dier die gees kom in spreek in ons harte. Dat die dier die gees die dier oop krij, dat die dringendheid van die klop so dringend sal wees vir morgen, dat elk een van ons daai laaste deur ook sal oopmaak om jy te oor. Heren, dat jy nie by ‘n plek kom waar iets vir ons sal moet sê, soos die dag van besoeking hart nie jylle harte, soos dat die volk het in die woestijn gedoen het nie, en hulle hulle lyk hulle in die woestijn tot vandag toe weet ons. Ons weet, jy is van aangaande ons van ander dinge, beter dinge oortuig en ons begeerte vanmorgen is om te sê, Heere, kom, ek leen my leven voor u neer, kom spreek tot my, kom onderrug gee my, Heere, dat my wandel waardig kan wees, die roeping waarmee u ons groep het, ons Heere, in Jesus' naam, Amen. net een praktische reling, ek, ons het die gebruik om, om letterlijk vir elke ouwe geleentheid te gee, om het ons te kom deel wat in jou hard is. Uh, maar nou moet ons een orde patroon wakke. En nou is dit so, soos wat ons gaan ontwikkelen in die volwassen man, gaan ons meer en meer te sê, ek men, as ek sê ons, dat beteken het kumulatief allemaal van ons. En uh, Maar nou, nou het ons nog een, uit een mate van een formaat van die Eredienst So wat ek vir julle wil sê, as wat jy wil deel Een kort getuin is of een kort woord is van een minuut of so En jy kom deel het die kerngedachte daarmee met ons, is jy baie welkom As jou boodskap lang word, kom deel het met my voor die tijd Dat ons tijd daarvoor kan inruim, anders ontwyrig ons al die dienst Kan ons die, die doel van ons bijeenkomst piekie mistrak So om net ongemaak daar uit te skakel So ek sê, as, as die woord, wat jy het, een lang woord is, kom die jylle dat ons specifiek ty daarvoor in draai. Maar ons luister graag as een van jylle woord van die het vir van ons vanmorgen. Genarig, so stijf, ons het vier geslaan gister. Ek voel nou kan nie loop. Weet ek, gister opmerig soos daar om te slaan, by Karluse plaas, en, en ek kyk hier die vier, en dit is net ongelooflik hier die kracht van die rivier, en en ek kijk hier en staan hier die bezigheid en ons slaan en, en die vorder nie, want hier die wind is so geweldig en en ek staan op die stadion nie terug en, en ek besef dat die vier brandt tegen die wind. Julle al gesien, ek het gisteren al gesien, nou, daar is sterk vier en die wind waar jy sjoen met die vier brand teenoorgestelde. En daar is ding net in my hart wat net opstaan is, as die die vier van Godse geest wat in ons is, skrikkie vir wind nie. En ek nou vir julle sê, hy het moet waterkarre, en hy het geslaan, ons het geallis, hy het als het gebrand. Want hy vier het net nie om laat stop nie. En ek besef die kracht, die vier van Godse gees wat binnen ons is, het een begeerte om te brand, ten spuite van ons omstandighede. En al is die wind hoe sterk tegen ons leven, as die storm hoe sterk, as ons net kan terugkeer na wie binnen ons is, na Godse gees? en hom toelaat, dat sy vier, sy kracht, dier ons leven manifesteer, dan gaan geen omstandighede, die rivier blis nie. Maar staan gisteraan aan, ek besef een ding, die Heer is rarig met my bezig, die laatste het oor selfsig in my eigen leven. En ek besef, dat die vlees het so, ons gee om so gesag in ons lewe, dat die vleeslikheid, Laat ons focus so wegtrek van wie in my is, en wie in jou is, en wie in my man is, dat ons dan vlees georiënteerd drink, dat ons vlees oorwin word. En dis een begeerte net in my hart, dat ons rechtig so sal buig onder die gesag binnen ons. Sê wie ons is, nie is wie hy is. En God het die begeerte om as, ons as meer as oorwinnaars te laat triomfeer, al is ons omstandighede negatief, al is daar een geweldige wind in jou lewe. Hy in jou. En as ons focus na hom toe gaan, dans die wind niks. En ek wil jylle bemoedig focus op wie binnen jou is, in elke situasie, waar jy met mense te doen het, waar jy in, in confrontatiesituasies is, wat ook al die geval is, Kom nie terug na wie in jou is en kom nie terug na wie in die persoon is met wie jy te doen het. En dan gaan Godse geest ons net in vrijheid losmaak van vlees. En dis my begeerde, dankie. Goeiemorgen jylle. Um, ek denk baie van ons, ek met die reading, ek praat myself oogend. Um, as jy een hastige persoonlikheid het, nou het jy die besluit in jou kop gemaakt, en jy het skrif gekry, en jy, dit is wat jy moet doen, en jy wil hier dit nou gebeur. En weet ek het die dinge my leven beleef, oor hierdie wacht, en ek meen, ek het het beleef met Norris, die heren sê, gaan, kyk die, na die wonders en tekens, wat ek in jou leven gedoen het. En want jy beleef, toe Norris in die hospital was, het hy die 15e februari 2011 gesê, maar, hy gaan dit nie maak nie. Weet jy wat, het is raarig, daar is nie, hoop nie. En dan die Heere veel daages sê, handelinge 3 vers 16, en ek wil om net gauw weer lees, wat die Heere sê, en dier die geloof in sy naam, Jesus' naam, het sy naam, hierdie man wat jylle sien en ken, sterk gemaakt, en die geloof wat hier hom is, het om hierdie volkome gezondheid gegeen, en die teenwoordigheid van jylle allemaal. En dit het een jaar na afgevat, een jaar en vier maanden om die volle geneesing te sien, maar dit was om aantal gloe in dit wat jy nie sien hee en ons is so gauw, nou kom jy met ander goed in jou leven, word jy geconfronteerd, en jy het skrif gekry, en jy het doordgekry, en jy sê, my jere, dit is so, en nou is drie maanden verby, maar dit het nie gebeur nie, en dan kry ek die skrif, en jy 28 vers 16, maar die jere sê, en hy wat geloo, sal nie haastig wees nie, en ek lees die skrif van, ja, Iris' dochterkie, en is die eerste keer dat ek het so lees, um, ja, Iris het aangehaardig gekom na Jesus toe, ek my, hulle het daardig gestap, twee daardig, drie daardig, en hy het voor sy voeten neergevallen en gesê, meester, kom, leen nie, nie die hande op, oh, en sy sal gezond word, en sy sal lewe. En terwijl Jesus die dadelijk omgedra, en terwijl hy stap, toe was hulle ook seker al haar hove dag, wat hulle gestap het, toe kom jou irise mense aangehaard van die huis, of en hulle sê, maar, jou dochterkie is dood, moet nie die meester mee lastig val nie. Nou, dit is dan ons lewe, wat Ja, in die einde van jouself is, ek meen, dood is finaal, nee. Dit is so'n wippeloze situasie, sy is dood. En wat sê Jesus, hy sê, moet nie vrees nie, gloe net. So, al wat ek wil hee, wat ons moet doen, jy weet, ons moet so'n aktief in die gees, in Godse ris ingaan, en passief in die vlees wees, want ons wil toch alles so alleself doen. En die eie ek keer dat die goed kan gebeur, So is all, dankie. Enda, jy het my na laat dink, um, die wind het verskrikkelijk geste gewaai. En ons het in die heel dag, in hierdie wind, het ons een rolbalwedstrijd gespeel. En ek weet nie of jy die rolbal ken nie, die witballiekie weer al lee, en die rolbal loop, ons noem het een baai is. Jy moet om net afsit in die richting en hy moet vir die witbal kom. En jy moes met die grootste determinatie, concentratie, moes jy probeer het gister. Want jy het of te wei te gaan, want dit is ongelooflik hoe die wind daai bal kan rol, oorrol, verbaai rol, kort rol. En nette denk ek, dit vir my nou eindelik so wonderlik om te denk, as ek daai wit bal, as my abba vader sien, en die selfde determinatie en so gemotiveerd kan probeer, om net by hom te wees en by hom uit te kom. Daar gaan baie keer, ek gaan af. Maar sy kan probeer om daar te kom en ek maak dit ek maak dit. Daar's skere wat ek het doen. Pas niks meer as dit. Net om hom hier te by ons nê. Ek kry baie kommentaar van te lank in te kort. Is my te kostelike ou een wissel sê nou die môre worde die die program van hom sê hy party ons bel om en sê jy gee die nommer te veel. Ons ken nou al die nommer asseblief. dit jy verveel ons met die nommer waarmee ons met inbel. Dan bel 'n stiere ander ou vir my SMS en sê jy gee die nommer te min en jy lees dit te vinnig. Ons kan dit nie neergeskryf kry nie. Nou wat met die arme man doen? Nou ek sê dis amper so by ons want Partij van julle, ou sê, dit is te lang Dit, die sê te veel, dit sê dit te vinnig Anna, ou sê, asjeblief, moet ek nie ophou nie, ga net aan. So ek weet nie mooi wat om te doen nie Ek sal nou maar probeer om die middel van die pad te kry En nou een van die goede klagtes is, is Ek begin elke keer voor, jy weet Ek vertel al, al die laatste paar wekes Goed oor, voor ons begin en dan is die tijd Amper om, so ek sal nou probeer Om dit nie te doen nie Maar laat u my toch net verwijs, ons het verlede week <laughs> Verlede week het ons gekyk Na die concept van versoeking En ons het gesien hoe dat versoeking van die vijand is Versoeking die negatieve, die aanslag wat die vijand tegen ons maak En dat ons, as ons Godse woord op die toneel bring As ons kan sê wat sê die woord Dan verander die versoeking in een beproeving En beproeving het ons gesê Is nie soos dit op die oor klink Een woord nie Beproeving is een positieve woord Dit om te bewys Of om te experimenteer of te toets En ons laat kinders examens skryf nie om hulle te dop nie. Ons laat hulle examens skryf om hulle te promoveer. So die doel van die toets is om te promoveer. Maar God het u nodig om ons beter te maak nie, heiliger te maak nie. Ek wil u, ons moet mooi dit verstaan. Instant het Jesus ons die prijs van ons betaal. Het Jesus sy leven ons ons leven geword. Het hy ons zonde op omgeneem en aan ons sy gerechtigheid gegeen. So beter kan ons nie. Die prijs wat Jesus betaal het, het ons volmaak Voor God gestel, in stand staan ons volmaak Voor God, so niks wat met ons Gebeer, of niks wat aan ons gedoen Word, kan ons heiliger maak Voor God, as wat Jesus' bloed gemaakt nie Jesus' bloed het nie op nodig nie Jesus' bloed alleen is genoeg Maar waar oor die toets in ons levens Gaan, is oor ons wandel, en ons praat oor Die volwassen man, en Die essentie van die volwassen man is Om waardig te wandel die roeping, om te wandel Volgens die stand Volgens die positie wat ons voor God het Volgens die lewe wat Jesus vir ons gegeet Sy lewe Om volgens die standaard van die lewe te wandel Dis waar oor dit gaan Dis waar oor die volwassen man gaan En nou nou het ons gekom by die drie getuies in die hemel Die vader die woord en die geest En die drie getuies op aarde Die geest, die water en die bloed En ons het dit doorgetrap En ons het nou nog steeds bezig met die derde getuie Die bloed En ons gesê het, die getuienis van die bloed Die bloed praat van die lewe Die lewe is in die bloed Dit praat van my lewe en as die skrif dan sê, ons nog nie ten bloede toe weerstand gebied met, en ons strijd in die zonde dan skryf die Hebraeus skryver vir ons daarmee, hy sê ons het nodig om met ons levens met ons levens te leef, dit wat ons met ons monde sê, ons het nodig om met ons levens te leef dit wie ons is, wat Jesus vir ons gemaakt het, want dit was die doel daarvoor want ons is sy gesante ons draag om, ons draag die volheid van die godheid in ons, en as mense dus na ons kyk dan behoort hulle om te sien. En as hulle om nie sien nie, dan betekent dit, ons vergryp ons aan sy karakter. Dit beteken, ons benadeel sy karakter. Uh, het Richard het ding gesê, hy sê, um, Gandhi het gesê, I like your Christ, but I do not like your Christians, because you are so unlike your Christ. En waarna Gandhi gekyk het, Gandhi het gekyk na die levens van Christene, teenoor teenoor wie hulle sê, dat hulle behoor te wees, en die twee wil nie pas nie. So dit gaan in hierdie leven daar oor, om te ontdek wie ek is, as ek verstaan wie ek is, het ons gesê, is dit die paard, dan behoort die begrip van wie ek is, die volle uh, openbaring van wie ek in Christus is, behoort my wandel te bepaal, dit sal bepaal, hoe ek wandel, wat ek doen, en daar die wandel, daar die doen, is waar oor dit gaan, en nou daar in hierdie proces van die wandel, het ons gesê, kom die vijand, en hy probeer ons ons wandel van die spoor afkry. Want, onthou net, dier al die jare van die ouwe verbond, die 1500 jaar van die ouwe verbond, en vir die meeste van ons, het ons in die strik van die vijand geval, wat, wat die ouwe verbond by die kruis voorbij het, nog vano 2000 jaar. So waar die ouwe verbond 2000 jaar gelede moes gestop het, het die ouwe verbond vir baie griftene tot vandag toe aangegaan, so in plaas van 1500 jaar tyd 3500 jaar aangehou en vanuit die hoek van daar die verbond denken, het die vijand ons gedachtes daartoe gedraai, dat ons na ons werke gekyk het en gesê het, wat ek doen bepaal wie week is, in plaas van week is bepaal wat ek doen. Dit was die omdraai wat ons in ons gedachtes moes kry, ons moet daar die skuif maak, om te sê, dis nie wat ek doen wat bepaal week is nie, dis week is wat bepaal wat ek doen. Maar nou is die dilemma dit, in ons vleeswees is dit nou baie makkelijk om die ding te grijp en te sê, maar ek is die gerechtigheid van God, so ek is die man van die eer. En nou doen ek wat ek wil. Nou, omdat die geskryf sê nie ek nie, die skryf sê dit, behal God sê dit, hy sê, an alle sondes en alle oortredingen sal ek nooit meer dink nie. So wat sê God daarmee? Ek wil hiermee mooi kyk na hierdie ding, dat ons hierdie ding recht verstaan, want anders gaan ons een ding hier op uitmis. As ons kyk na ons stand wat volmaak is voor God, As gevolg van Jesus' offer En ons kyk na ons wandel Wat nie volmaak is nie Daarom sê Petrus Ons moet in ons hele levens wandel Heilig word en Paulus sê Wandelwaardig die roeping Die roeping is ons gered en geroep Met die heilige roeping sê Paulus wat te moed is Wandelwaardig daar die roeping Die roeping van ons stand Dan sê ons as die skrif sê God dink aan ons sondes en ons oortredinge Nooit meer nie Wat sê dit sê dit, ons kan wandel soos ons wil God sê dit nie of sê hy dat in die gebrokenheid van ons wandel sê God ek kies om te kyk na jou stand jy sê as God daarmee so sê, jy kan wandel soos jy wil, ek sê dit nie meer nie dan verklaar dit vir my sommige kinders van die hererslevens dalk my ee Maar as ons verstaan, dat God sê, ongeacht die foute wat jy maak, as ek jou beoordeel, as ek na jou kyk, kijk ek jou stand, maar dink jy, God kyk dit mis? Dink jy, God kyk die wandel, die foute van ons wandel mis? God sê, ek kies om te focus op jou stand. Maar dit beteken nie, dat God blind is vir die droog wat ons maak nie. Verstaan ons dit recht? Ek, ek kom by die skrif in, in Matthäus, blaai saam met my na Matthäus uh, 13 toe. Een skrif van Matthies, dat ek om dag en half vanmorgen Ek hoop die inlending was nou kort genoeg Goed Ons het verlede week, het ons Was die thema van ons kamp Die kostbare perle, die die ouwe die kostbare perle gekryd Doet hy al, alles verkoop wat hy het En hy het net hierdie een kostbare perle gekryd En ons het onsself dit uitgemaak Dit is Dit is die evangelie, dit die waarheid, dit is Jesus Christus Dit die geest, dit die gerechtigheid van God Is hierdie kostbare perle, want so omgekryd En soek jy nie verder nie Maar nou het Jesus hulle uh, gelijkenis vertel van een boer wat in een saailand goeie saad gesaai het en toe die saad opkomt, toe kom my onkruid daarmee saam op. Toe sê die werkers vol, maar luister, moet ons nie die onkruid uittrekkie. Toe sê nie, losie onkruid. Laat hulle saamgroei tot die tyd van die oes, want miskien as julle die onkruid nou uittrekken, gaan julle die goeie plante daarmee saam uittrekken hy sê, maar aan die volleinding van die wereld, of as hy oes kom, dan gaan julle eerst die onkruid uittrek, dit op die hoop by mekaar maak en met viel verbrand, en dan gaan julle die oes inbring. So sê julle die beginsel, ek wil julle met die beginsel van die as ons daar nou wil praat van die eindtijd, die beginsel van die eindtijd sê. Goed. Nou kom Jezus na die verduidelik vir hulle hierdie gelijknis, hy sê vers 36 van Matthies 13, hy sê, nadat hy die skare weggestuur het, het Jezus huis toe gegaan en sy disciples na nou omgekom en gesê, verklaar vir ons die gelijknis van die onkruid in die syland. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die sien van die mens. En die sailand is die wereld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkrijk. Die onkrijk, dit is die kinders van die bose. So hy maak een duidelijke onderscheid hier. Hy sê, en die vijand wat het gesaai het, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wereld en die maaiers, as die engele. Nou verstaan julle jy die julle prentje, nee net soos die onkruid dan by mekaar gemaakt en met vier verbrand word, so sal het wees in die volleinding van hierdie wereld. Die sêen van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak. Ek wil julle mooi hoor, hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak. Al die struikelblokke en die wat die ongerechtigheid doen. En sal hulle in die vier oom gooi, en daar sal een geween wees in van die tanden. Dan sal die rechtverige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader, wie oor het, om te oor, laat omhoor. Verder is die koninkryk van die jimmele, soos die skat wat verborgen is in die sailand, en die man krij en wegsteek, en uit blijdskap daardoor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daar die sailand. Verder is die koninkryk van die jimmele, soos die koopman wat baie mooi perles soek, en toe hy een baie kostbare perle krij, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het, en koop dit. Verder is die koninkryk van die jimmele, soos die net wat in die see gegooi word, en van elke soort by mekaar bring en as dit volgeword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies en bakke by mekaar maar gooi die slechtes weg so sal dit dan wees in die volleinding van die wereld die engelis sal uitgaan en die slechte mense onder die rechtverdigers uit afsky en hulle in die vier woont gooi daar sal geween wees in die knes van die tanden Jesus sê vir hulle het julle al hierdie dinge verstaan hulle antwoord om ja jyre en hier kom die wat my op hierdie stuk gesit het, vers 52, hy sê, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat een leerling geword het in die koninkryk van die jemmele, soos hy sê, wat uit sy skat nieuwe en oud dinge te voorskyn bring. Uit sy skat nieuwe en oud dinge te voorskyn bring. En dit is die ding wat ek wil even wat ons na moet raak sien vir morgen. Ons lees die skrif, ons lees die bybel, en Godse geest openbaar in een specifieke stik skrif, openbaar hy vir ons a heerlijke waarheid. En dat is een neiging om te sê, as ons daai skrif raak lees, dan spring daai prentjie. En het is waar, en dis openbaring is waar. Maar daai prentjie het baie meer. En nou sê, en nou maak Jesus hier die stelling, hy sê, elke skrif gelede, wat een leerling geworden, nou wat is leerling? Een leerling is iemand wat een sacht hart het. Mag jy op recht uit, want in hart sing ons vermoor. Heere, soft in every heart, jylle gehoor dat syng ons. Heere, is dit net lied wat ons gesing het, of, of sê jy dit vir hom? Heere, maak my hart zacht. Maak my hart zacht, so dat die deur wat vir jy nog toe was in my lewe, dat die deur ook kan opgaan. Hy sê, elke leerling, elke geskriftgeleerde wat een leerling geword het in die koninkrijk, hy sê, is soos een huisheer wat uit sy skat ou en nieuwe dinge te voorskyn breng. Maar ander woorde, daar is ou goed, wat kostbaar is, wat openbaring is, wat oud is in die sin dat ek het ek het, het al ontdek, maar die seleskrif, het een betekenis wat nog verder lewe, wat nog meer is, en, en dis waarover ek ons aanmoedig en sê, moet nie by jou ouwe Bijbel blij nie, na een jaar of twee nie het om vol gekrap en geskryf sit om een kant, hou maar as een verwijsing begin in die nieuwe Bijbel so dat jy nie op die teksties wat onderstreep is en die goednotas wat bijgeskryf is, weer terug hard nie maar dat jy dit vars weer van vooraf lees dis wat ons nodig heen, goed Nou wil ek jy ons met na Hebreeus 12 toegaan. Hebreeus 12. Ons gaan nou aansluit by wat ons verlede week gesê het, oor die versoeking en die versoeker wat nou kom om ons te versoek. En ondou jylle Jacobus gesê, ach, het louter vreugde wanneer jylle in allerhande versoekingen val, hy sê, omdat die beproeving van jylle geloof leidsamheid werk. Hy sê, want versoeking moet omgeskake word in beproeving. Jy moet die woord op die toneel kan bring so dat ons volmaak kan wees en niks kort kom nie. Nou gaan na die hand hiervan, wil ek heen, nou drie woorde waarna ons kyk. Daie drie woorde is beproeving en ons het nou gesê, dit is nie een seerwaak woord nie, dit is om te toets, dit om te bewys, dit om te onderzoek, dit om te experimenteer. Goed. Uh, beproeving. Dan kom daar nog een woord by en dit is die woord en ons sê, beproeving is dier die woord. God praat met ons dier sy woord en dan het ons die tweede woord en dit wil ek noem die woord vermaning nou luister vermaning is ook vir ons een seermaak woord want ons beleef vermaning in Afrikaans is die woord om jou te verman is, jy het nou iets verkeerd gedoen nou gaan druk my vinger onder jou nees en ek verman jou hoor. nou ek sê nie, ek sê daar is plek daarvoor ons sal net kyk. maar wat ons moet raak sien is dat vermaning is die woord parakaleio wat die woord is wat die werk is, wat die paraklietos doen. Die paraklietos is die heilige geest, is die trooster. So die troos van die trooster is parakaleio, is vermaning. So die trooster, die heilige geest is die een wat ons vermaan en daarom as ons vir mekaar vermaan betekent dit dat ek die stem, noem nie mooi oor wat ek sê, ek die stem oor van Godse Gees. Ek word die stem van Godse geest vir jou. As ek dit waag om jou te vermaan, Dan stel ek myself beskikbaar tot Godse geest so dat hy my stem gebruik om met jou te praat. Nou luister nou mooi. Godse Gees sê jou nooit beskillig nie. En Godse Gees sê jou nooit veroordeel nie. Ons die is verlede week gesê, hy het gesê, nog baie dinge om julle te sê, maar julle kan het nie nou draan nie, maar wanneer die geest van die waarheid gekom het, sê hy nie julle waarheid lei. Hy sal nie uit omself spreek nie, hy sal spreek wat hy hoor. By wie? By God en by die Seen. En wat sê God in die sê? En hy sê, wie sal beskuldiging inbring ten die uitverkoonis van God? God, wat so rechtverig maak het? Nee. Wie sal ons veroordeel? Jesus, wat vir ons gesterf het? Ook nie. So, hy gaan nie veroordeeling hoor nie. Vermaning gaan dis wees, om jou nie te veroordeel, of jou nie te beskuldig nie. Maar nou moet ons mooi denk. Hoe gaan, daar nog een woord dat hierby kom, die woord by vermaning, Kom daar nou nog een woord bij, en dit is die woord om te bestraf. Om te bestraf. Nou, jy sien in Afrikaans beteken bestraf, is eindelijk ek straf jou nou met my woord, of ek kondig jou straf aan. Maar verstaan jy, die woord bestraf wil ons verbind aan straf. Maar die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, hy het die straf gedra, hy sê die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees leid straf in, en hy wat vrees, verstraf, het nie volmaak geword, nie liefde nie. So die woord bestraf in die Nieuwe Testament kan nie weer op straf weis nie. Daarom is die woord verstraf, of bestraf in die Nieuwe Testament, die woord elenco, elenco wat beteken to tell televolt. Eindelijk op die manier wat God sê, dit is verkeerd. Kijk, mooi die verskil nie, jy is verkeerd nie. Dit is verkeerd. My ander woorde, as ons nou wil kyk na die vermaning van die woord, of die bestraffing dier die woord, die weise waarover, die volgende woord, is die woord tuchtiging. Tuchtiging. As ons kyk na die woord tuchtiging, dan is die tuchtiging, gaan nie oor, oor my nie, oor die stand nie, en die stand is ek volmaak, dit gaan oor die wandel. Daarom sê ons altyd, As jy jou kinders disiplineer, sky die man in die daad. Die kind is nie stout nie. Wat hy gedoen het, is stout. Sê jylle die verskil? As jy sê, dit is stout, en daar is een gevolg, as gevolg van dit wat stout is, dan maak jy die kind en die stout van mekaar aflos. los is die, die gedachte. Maar as jy vir die kind sê, jy is stout, dan verbind jy om aan die stout en dan hoor hy, hy stout, so wat gaan hy nou nou doen? Hy gaan wees stout wees, dis die beginsel. So, ons wil vandag praat oor hierdie woorde, beproeving, vermaning, bestraaf en tuchtiging, kom ons kyk of ons kan richting kry. Jacobus het gesê, salig is die man, wat versoeking verdra, want nou, versoeking was die vijandse aanslag, beproeving, vermaning, bestraf tuchtigingsgods in. Sê hy die verskil? die vijand wil kom en hy wil, wil my aftrek hy wil my geloof stel, hy wil my verhouding met God stel, hy wil my geloof laat wankel, uh, Madeleine wees vir ons vermoorde op, hy sê gloe jy net, maar hy sê die vijand wil die omstandighede van die kry om nie meer te gloe nie, dis wat gebeur het die omstandighede kom, ja, hier is die mens en sê, man, moet nie hier, verder plaan nie, sy klaar dood so wat hy wil sê met omstandighede is dis vir my, los, hulp gloe, maar Jesus sê, gloe jy net alle dinge is moeilijk vir die wat kan geloo so dis die beginsel Goed, so, Godse werkswijse om ons te korrigeer, om ons te disciplineer, om ons te tuchtig nou weer eens, tuchtig tuchtig, ek wil nou vir julle wees waar vers 52 van uh, Matthies 13 vanaan kom, hy sê ek skrifgeleerde wat het leerling geword het in die koninkrijk, is soos een man wat uit sy skat ou en nieuwe dinge te voorskyn breng, nou kyk mooi ons het onder die ou verbond lering waar ons gestaan het het ons die woord tuchtiging gelees, as dat tuchtiging die resultaat is van een skuldig bevinding. Je sien in die school, was daar reels. Ons het die reels gebreek, dan word ons kantoor toegesteer. Dan vind daar so'n klein verhoorkie plaas, waarin ons skuldig bevind word, en dan word ons getuchtig. Dan sak ons vir zes van die bestes, of drie van die bestes, of wat ook al die situasie, dan word ons getuchtig, Want tuchtiging is vir ons, die woord beteken vir ons die gevolg of die straf op een oortreding. Met ander woorde dit gaan gepaard met een skuldig bevinding. Nou tuchtiging in, in die Nieuwe Testament, die woord tuchtiging, het ons gesê het die woord paideio wat beteken om op te voed. Die mooiste voorbeeld vir die vertaling van die woord sien ons in 2 Timothy 3 vers 16 wat sê die skrif is dier God ingegee, dier Godse gees geasemd hy sê, en is nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijsing en onderwijsing in die gerechtigheid. Maar ander die doel van die skrif is om ons te tuchtig, te onderwijs, te onderrichtig gee in Wie Wiese werk is dit? Godse geest. Godse geest oortuig ons van gerechtigheid. So onderwijsing en oortuiging loop direct hand aan hand by mekaar. My ander woorde, God wil ons, op wat er manier wil God ons onderricht? op wat een er manier werk Godse onderwijsing, Godse onderwijsing werk, hy wil nie focus op die kwaad nie, hy wil focus op die goeie, hy sê, moet nie die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie, daarom sê Paulus, vir, vir, vir, vir die pen sê, hy sê, my broeders, alles wat waar, en eerbaar, en rein, en lieflik, en loflik is, wat er of wat er lof ook al bedink dit, hy sê, as ons bezig is, dit is eindig, ek wil nie jy, jy, jy met jouself in die volwassen man raak lees in die goede, die skrif sê vir ons, a volwasse man, die volwasse man in Christus, is die een wie sy wandel, begin ooreenste met sy stand, en nou kom Paulus, en Paulus sê, a volwasse man, is een wat waar en eerbaar en rein, en lieflik en loflik is, elke deeg en elke lof wat dit bedink, nou as ek en jy dit bedink, dan sê salomo vir ons, soos a man dink, soos a man Hoor jy die paard, wat nou weer die kaart trek? Soos ek die rechte goeders denk. En verder sê Paulus vir ons, hy sê, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So luister wat by jou mond uitgaan, dan hoor jy wat jy bedink. En as ek luister wat baie keer uit ons mond uitgaan, dan sê ek, het is duidelik, ons bedink nie wat waar, het is miskien waar. Het is miskien net waar, wat ek bedink. Maar het is nie eerbaar. Het is nie rei nie. Het is nie lieflik nie dit is nie loflik nie, dit is nie een deug nie, en dit is ook nie een lof nie. So dan bedenk ek dit nie. Hoor, moet nie vaststek by die waar, ek het nou iets gesien of iets gehoor, ek het iets om mee te deel, ek het die story wat ek jou kan vertel, dit is waar. Maar die story is nie eerbaar en rijn, en lieflik en loflik nie. Dan bedenk ek het nie. So sê jy, wat is die beginsel? Nou wat wil Godse woord vir ons sê? Die Godse woord wil ons tuchtig. Godse woord wil ons onderrug en sê bedink nie net wat waar is nie maar wat by die waar ook eerbaar en reine lieflik en loflik is hy, nou wil God ons woord ons bestraf hoe bestraf Godse woord ons Godse woord bestraf ons dier vir ons te sê moet julle nie bezig hou met onsinnige praai kies nie hoor jy, hoor jy bestraf vir ons, hy sê onsinnige praai kies pas nie by jou nie Os gaan nou net 'n paar voorbeelde kyk. Uh as ons na die vermaning kyk, dan sien ons die woord vermaning parakaleio is God geest wat ons aanuit, wat ons aanmoedig en sê: "Luister man, kom stap saam met my, kom bedink wat waar en eerbaar en my lieflik en loslik is." Kom ons hou ons besig met hierdie positiewe goed. So julle sien, wat is die die beginsel die ding. Nou goed, nous ons in Hebreë. Julle is oppas in Hebreë te wees nie. Nou kom Hebreë. Hebreë sê hy het nou in hoofdstuk 11 gepraat oor die groot wolk van getuienis, oor al die mense en hulle getuienis, hoe dat die getuienis van hulle levens, hoe hulle ten bloede toe weerstand gebied het, hulle strijd in die sonde dit is wat vir my so prachtig is, dit is hy praat van mense in die ou verbond in die oude tijd wie sy levens so in lijn gekom het wie sy wandel so in lijn gekom het met die stand wat hulle nog so moes kry, hulle het het nog nie gehad nie, want die is nog nie gesterf nie dat hulle opgeteken, dat, hulle, dat die getuienis van hulle levens opgeteken word kan jy nou verstaan, hoe kom sê Jacobus, hy sê word een dader van die woord en net die hoeder wat jy self bedrieg nie hoe dikwils mense is ek en jy hoeder so to self bedrieg want jy sien, as ek my seker goed veroorloof om te bedink wat nie waar eerbaar en lievelik en is nie en om uit te spreek wat waar is, maar nie eerbaar en lievelik en loflik argument waarom is ek dan bezig? en hulle sien waarvan hy praat, dan is ek moest nie bezig om te wandel nie, dan word ek vergeetachtige woorde, dan vergeet ek ook gelijk het, dan vergeet ek wie ek is, dat my stand volmaak is en dan val ek terug in my wandel en wat is die resultaat? hy sê, die getuienis daarbuiten, die getuienis van my leven doen Gode onheer aan doen die karakter van Gode onheer aan daarom skryf Paulus vir die domein, hy sê die Heere sy naam word dag na dag terwille van ons gelaster. En ek wil jou vraag, as iemand jou naam noem, nou kyk, die skrif sê vol af, die skrif sê, salag is jylle wanneer jylle beledigend vervolg word terwille van die gerechtigheid. So ek gee nie om as oons my naam noem, as om vol van die woordtuk verkondig nie. Maar wie wat is het tragische dag as oons my naam noem, oor my leven wat uit raadheid is. Owens sal ons name noem, omdat ons anders is en anders gloe. Omdat ons die, die evangelie van die gerechtigheid van God, omdat ons dit ontvang het. Owens gaan jou name noem. Ons het gewoond al vir 27 jaar om name genoem te word, dit pla my nie. Maar hoeveel keer in hier die 27 jaar, het owens een ding van my gesê, van my, wat niks te doen het, met wat ek verkondig nie wat het doen het met die wijse wat beklewe. Dit is een anklag tegen Godse karakter. Want hulle behoort Godse karakter in my te sien. Die vraag is, hulle dit? Jy sien in hierdie ding van die, die skrifgeleerde wat uit die selwe ou en nieuwe dinge te voorskendring. Ek kom achter, ons was so bezig vir soveel jaar om hierdie skrif van die B12, ek kom nou net die boom uit die, maar laat ek nou spring na hom toe, ek gaan nou, ek gaan moet teruggaan, maar ek wil hom net spring, hy sê, by vers 4, ondou jy ons het die skrif gebruik verlede week en die voorverlede week, jylle het nog nie ten bloede toe met jylle leven, met ander woorde, weerstand gebied, in jylle strijd in die sonde nie, en jylle die parakalei die vermaning, die aanmoediging van Godse geest vergeet, wat tot jylle as seens spreek, my seen, ach die paide jou, ach die tuchtiging, ach die onrig van God, van die Heere nie gering nie, en beswuit nie as jy dierom bestra word nie, beswuit nie as God vir jou sê, dit wat jy doen is nie in plek nie, dit wat jy doen is nie ek nie, jou optrede is nie ek nie, jou optrede is nie rein lieflik en loflik en waardig nie, hy sê beswuit nie as jy dierom bestra word nie, hy sê, van die Heere tuchtig om wat hy lief het, hy kan stij elke sien wat hy aaneem, en jy sien, ons is so bezig, en reg ook so, Was ons bezig om te verduidelik, mense, hierdie tuchtiging is nie God wat jou weer straf nie. Is nie God wat jou been breek, om jou op jou rug te kry, laat slag weer opkyk nie. Is nie God wat jou kind of jou vrou kanker gegeet, om jou nader aan om te bring nie. God kan nie dit doen nie, want as hy dit doen, as hy dit doen, dan beteken dit, dan ontken hy die stand. En ons was recht door te sê, die straf is gedraak, het nou nie ding oor straf gesê, ek gaan dit nie oor sê nie. Die straf is gedra, so God kan ons nie Weer straf nie Want Jezus het die straf gedra, anders zou hy sê Jezus het een bietje gedra en ek moet die rest dra Maar Jezus het al die Straf gedra, so is geen straf oor nie So tuchtiging kan nie Een straf proces weer wees nie, dit kan net Een opleiding, so opvoedingsproces wees En ons was bezig om dit te sê, en dit is goddelike waarheid en een goddelike openbaring Wat ons moes kry om Ons los te kry van ons Verkeerde ou verbond denken Maar toe gooi ons totaal by die deurheid Toe ons klaar is daarmee te sê Hy is goed, tuchtiging is in, in plek Maar wat is die resultaat? Hoeveel van ons lewens Neem die vorm aan van tuchteloosheid Dat ons luister sondag na sondag Na die onderrig van Godse woord En ons ontvang hierdie woord met blijdskap maar ons leven verander daar buitenkant. Nee, in lijn daarmee nie. Ons uitspraken verander nie. Soos wat ek vijf jaar gelede en tien jaar gelede was, is ek eindelijk net erger vandag. Kom aan. En ons het by een plek gekom, baie van ons, of in facette van ons levens, waar ons tevrede geraak het, om te sê, man ek is nou eenmaal die gerechtheid, want God, God sien nie my, my oortreding aan nie, nou karring ek aan, nou leef ek voort in die ou lewe. En Jacobus sê, as jou wandel, dit nie wees nie. En nou, praat, en nou noem Jacobus wandelwerke. Hoe mooi, Jacobus noem wandelwerke. Maar nou moet ons nie glip in die ding nie want jy sien as ons nou werke lees met een oud verbond bril dan sê ons, nou is ons weer terug in die werke en nou is ons weer onder die wet in terwyl die die werke van die wet niemand voor God rechtverig sal wees nie so ons gaan nie weer terugkeer onder werke in nie, maar my wandel, met ander woorde Jacobus' definitie van wandel noem my werke, met ander woorde dit wat ek doen moed is nou die vrug woord van my wandel met God van my eenwees met my stand komaan en is dit nou nie een van ons kan sê, dit is absoluut nie ek is die eerste hou wat voor julle staan en sê ek weet, ek kom kort en ek is so dankbaar voor die Heere en sê, Heere, die straf is gedra so daar wacht die straf vir my nie ek is so dankbaar voor die Heere wat sê ek is lang moedig met jou en al as jy ontrouw, ek bly getrouw en ek kom met my geest en ek kom moedig jou aan en sê, kom vat my hand, jy het gestrykel maar kom vat my hand maar weet jy wat Ek het nodig om te herken dat dit in hierdie saak struikelik. Want jy sien, as ek het nie kan herken, kan daar nie versoening wees nie. En as daar nie versoening is nie, dan loop ek en God nie saam nie. En dan moet ek myself vraag, word ek nie dan soos onkruid in die sailand nie? Word ek nie dan die wille haver wat binnen die koring van land nie? Hoe makkelijk kan dit gebeur? En wat sal die einde daarvan wees? Want wat is die einde van hierdie goede? Jy sê, want dan kom ons by een plek waar ons tuchteloose, tuchteloose kinderzaker, wees jy wat sê die volgende tekst? Hy sê, die heren tuchtig om wat hy lief het, hy die sê en wat hy aaneem. As jylle die tuchtiging verdra, as jylle onder tuchtiging, die woord is hoepo mou nie, die, hy sê, as ons onder tuchtiging bly, as ons onder die vermaning, as ons ons self onder die inspraak van Godse woord hou, Dit is een kese Hy sê as ons ons daar hou Hy sê Behandel God jylle as seens Want wat er is daar Waar die vader nie tuchtig Nie onderrug nie Hy sê Maar as jylle sonder onderrug is Of as jylle sonder tuchtiging is Wat allemaal deelachter geword het Dan is jylle onechte kinders En nie seens nie Onechte kinders Nou jylle ken die story van die onechte kind nie in Gelaasjus 4 Lees ons van die onechte kind Jylle ondou Abraham met twee seens gehad die onechte, Ismael, wat verwek is, buiten die huwelijk, uit Hagerheid. En die echte kind, die sien van die belofte, Abraham of Isaac, wat verwek is, uit Zaraheid. En wat sê die skrif? Die skrif sê, die onechte kind het die echte kind vervolg. Hy sê, hier die twee staan vir twee verbonde, die ou verbond en die nieuwe verbond hy sê, maar wat sê die skrif, sê hy uiteindelik, ek, ek som het nou vannacht op, hy sê, werp die slaf vin, en haar kind uit, want nooit kan die kind van die slaf vin, saam met die vrije erwe nie. Nou verstaan julle die, die snet, wat ingegooi word, en die visse by mekaar gemaakt word, en die goeies word in bakke by mekaar gemaakt en die slechtes wordt weggegooi. Nou verstaan julle die onkruid van die saai wat vol saad is, maar daar tussen die saad onkruid. En dan kom God en hy stuur sy engel uit en hy sê al die onkruid uit. En ek en jy die kees om die onkruid van my leven, of die onkruid wat ek vorm in die saai land, want nou kyk ons na die gemeente. As ek dan onkruid is in die saai land, om daai onkruid in my leven, nou soos wat ons vlede week gesê het, met die bandvloek te tref, om daai onkruid onder die vermaning van Godse woord te kry, om my optrede, wat nie in lijn is, met Godse droom nie, om dit te onderwerp, maar ek kan dit net onderwerp, as ek kan herken, maar as ek myself rechtverig en sê, ek is dit, ek kan dit, wat ek die sê, dit is probleem, huislike probleem, Ons hou aan, sê, dat is nie groot en klein zon nie kies nie. Maar jylle onthou, Richard het twee zonne of drie zonne gelere van ons uit Matthies 18 gepraat en gesê, dit begin by Matthies 16. Hy sê, wie sê jylle is ek? Peter sê, jy is die Christus, die is die sien van die levende God. Jesus sê, salig is jy Simon, sien van Jona want vlees en het dit nie in jou openbaring maar my vader, wat nie hemel is. En op hierdie openbaring, op hierdie rots, bou ek my gemeente, ek bou my gemeente op openbaring. Gemeente word nie gebouw op die ambitie van een mens, of op een mens nie. Gemeente word gebouw op die openbaring, op die openbaring van wie Christus is. En as hierdie gemeente nie op, op die openbaring, op die rot staan nie, is hy nie een gemeente, is die naam gemeente nie waard nie. En ek sê enige gemeente of enige kerk, wat ontstaan het op die ambitie van mens, en nie op die openbaring van wie Christus is nie. Is die naam kerk nie waard nie. En, al, en jy moet vir jyself besluit, waarop staan hierdie gemeente gebouw? is het op die rots. Maar dan gaan Jezus aan, en hy sê, en ek gee u die sletels van die koninkrijk, want alles wat jy op aarde vastbind, is reeds reedsgebonde in die hemel, so sal het wees in die hemel. Alles wat jy ontbind op aarde, sal in die hemel ook ontbonde wees. Dit is een geweldige opdrag wat God omgee. Want dan, in twee hoofdstukke verder, in hoofdstuk 18 van Matthäus, dan kom hier, en hy sê weer die ding, hy sê, as jou broertje in jou sondag, wat maak jy? bind jy dit vast of ontbind jy dit hy sê gaan en praat met jou broer en as hy nie luister nie vat nog iemand saam besker hem om, hoor die moe besker hem om, dis in julle twee moet nie om ontbloot nie God wil toemaak die liefde bedek alles God wil toemaak as hy nie luister nie vat nog iemand saam en gaan praat weer met hom as hy nog nie luister nie, hy sê bring om dan voor die gemeente Jy sien, wanneer is ons waardig gemeente? Wanneer kom ons as gemeente tot volwassenheid? Wanneer is by die plek kom, waar ons hierdie pad geloop het, en iemand nog nie luister nie, om so iemand vir die gemeente te werking? Ons het dit een keer gedoen, al in die geskiedis van die gemeente. Maar as laat we my doen. Want jy sien, anders bind ons die onrecht, die onwaardigheid, die onwaarheid van een individiese optrede, bind ons aan die gemeente vast, hy sê, is gebonden nie, man. want nou gaan hy in, in Matthies 18 aan, en dit wat Jesus vir Peter so sê, alles wat jy bind sal gebonden wees, en alles wat jy ontbind sal ontbonden, herhaal het Jesus vir die rest van die apostels, en hy sê, wat jy bind op aarde sal gebonden wees, wat jy ontbind sal ontbonden wees, skoosies jy, hy trek het door na die hele bediening toe, En nou, hondou wat praat ons van ons sê, die volwassen man, die doel van die bediening, die doel van die, van die instructie van die onderrig, is om mense te bring tot die mate van die volle groote van Christus, tot die volwassen man. So dat ons nie meer rondgeslingerd wil worden, die winne van lering nie. So ons, soos in een skram, elke lid afzonderlijk goed saamgevoeg, saamverbindt, wat die ondersteuning van elke lid gee. Maar luister, ons is veronderstel om, om in een skram te stoot. Ek weet die super ragwees waarbij, maar die andere toetsen kom. En jylle weet self, as een ouw sy kop uitleg, uit die skram uit, is het een 7-8 man skram. En dan weet jylle wat gebeur. So sê wat het ons nodig. Tien die aanslag van die vijand, het ons als gemeente nodig om in een, in een 8 te wees. Een ouw kan nie sy kop uittrek, en jy besef jy, as jy wat, waar, wat nie eerbaar en rein en lieflik en loflik bedinkt nie, vooral nie dit bedinkt ten oor ouwens in die gemeente nie. Besef jy, as jy kop skram uit, en as ons dit toelaat, as die gemeente dit toelaat, dan bind ons dit ook in die hemel. Hoor jy die, die, die ergens hiervan? Ek wil dit verder vat. In 1 Korinthus 5 sê Paulus, jy weet nie, Korintius is nou die oons wat hulle nekke bykie dik gemaakt het, en vir Paulus sê, luister man, jy praat baie praai kies, maar jy kom nie by ons uit nie, ons is nie lekker daarmee nie, ons wil al meer van jou sien, jy moet nou bykie bykom. Hy moes op een stadium van dis sê, dit is ons wat jy dit nou het, nie, dit is nie binneste wat jy dit nou het, moes Paulus van dis sê. Maar Paulus praat nie in Korintius 5, hy sê, hy sê, ek hoor, ek hoor, dat daar by jy oons is, by sy wandel so, so uitlid dat dit is, hy sê, dat, dat ek hoor dat daar persoon is wat selfs by die vrou van sy vader slaap. Hy sê, hoer dat er hy van soe aard. Nou is daar groot en klein soniekies. Maar Paulus maak ek ding hiervan, hy sê, dit is so erg. Hy sê, wie wat so ek gedoen het? As ek daar was. Hy sê, ek soe daai ou aan die satan oorgegeet. Wie wat sê? Hy sê, ek soe uitgehaal het uit die gemeente en gesê, ek snu jou af, ek gee jou aan die satan oor. Maar hoor Paulus' hart, hoor Matthies 18, hoor Paulus' hart, hoor Jezus' hart. Matthies 18 sê, as hy na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soosig, hy in een tollenaar. Maar God het die tollenaars ook lief. Dis met nie dat, as ek sê, jy nie meer welkom in die gemeente, dat ek jou nie lief het nie. Hoor mooi. Dis nie die liefde verval nie. Godse liefde is nog steeds daar. Voor ons om tot bekering te kom, om, te, om tot inzicht te kom, en te sê, hier, ek skies ek een fout gemaakt, en te herstel Maar jy sien, as ek weier om tot bekering te kom, as ek weier om te herstel, as ek weier om onder die vermaning van Godse woord te stel, is ek nie welkom in die gemeente nie. Anders wat sy gemeente is ons. Hoor jylle? Sy sien jylle, hoe begin die ding vat. Want ons moet die ding onthou, die skrif sê, as een lid leie, ons is die lichaam van Christus. En as een lid leie, leie alle lere saam. So as ek siek is, as ek, ek praat nou van siek, ek praat nou van die siekte van sonde, nee, as ek die kanker word in die gemeente, met my uitsprake of my optrede, dan is het beter as na hierdie kanker uit, as dat hierdie kanker verspreid na die rest van die gemeente. Te. Nou sê Jesus dit, vir die apostels, hy sê, as hy na die gemeente nie luister nie, laat hom wees jy, dan neem hy nie deel in die voordele wat die gemeente vir ontbring nie. Hy sê, soos hyden en tollenaar, maar hoe is ons gesintheid ten hyden en tollenaar? Jesus het jou lief, Jesus die prijs sê jou betaal. So die hyden en tollenaar die deurstaan net so waaruit op vir hyden tollenaar om hy punt te kom te sê, Heere, ek aanvaar hy dit vir my gedoen. Ek stap terug, ek stap in, ek herstel. Hoor jy hoe herstel ons? Wat is ons nie herstel nie, wat gaan die uiteinde wees? Hoor ons sê, wat gebeur nie op volle volleinding van die wereld? die onkruid word eers uitgehaal en hy met vier verbrand ek dink aan Elie jy lang hou die richter in Israel voor Samuel ou Elie met sy godeloze seens jy sien, as ek die tuchtiging nie kan verdra van die woord nie ek wil vir jou vraag, op wat er manier kan jou kinders tuchtig met wat er gesag kan jy jou kinders onderwerp aan die discipline van die huis, as jy nie onder die discipline van die huis sta nie ek praat van die huis van die gemeente, van die huis van die woord As jy jouself nie onder die discipline van die woord kan plaas nie, hoe wil jy jou kinders disciplineer? Discipline met kinders, Marita is nou nie vanmorgen nie, maar ek sê Marita praat aanhoudend hiervan, sy sê, dis nie ongedisciplineerde kinders waar die onderwijs verspoort nie, dis ongedisciplineerde ouwers, hoekom? Maar daar is nie meer iets soos ware discipline in die gemeente nie. Aie keer beweer die ouwers nie meer in die gemeente nie. En goed, kyk nou die vergelyking Matthies 18, sê nie gemeent in die luister nie, laat hom weer syne tollenaar laat hom een voorwerp word van evangelisatie Om te sê die heren het versterf daarvoor jy kan herstel, jy kan terugkeer die heren het steeds lief die heren kyk nog steeds na die stand wat Jesus vir jou betaal het maar jou wandel het gemaakt jou moedse willige man en hiermee sê ons nie nie een van ons maak fouten ons maak allemaal fouten Maar hy sê nie, ek praat nie van een fout wat, wat ek en jy maak nie. Niemand ga achter jou aanloop om kyk wat sy fout jy maak, dat ons een vinger om jou nees kan druk nie. Dit is nie waarover dit gaan nie. Dit gaan as ek een seker ding praktiseer en anhou daarmee, en my self naderend een naam gee daarmee. Dit is waar die moeilijkheid kom. Hy sê, God, bykijk in my stand. My oorst by 1 Korinthus 5. Paulus sê, as ek daar was, sy so ook die man wat dit gedoen het, wat hoedery op so'n manier bedrijf, en denk hy kan deel is van die gemeente, ek so omgevat het, en ek sê so hom aan die satan oor gegeet. tot verderving van die vlees sê Paulus maar so die siel gereed kan word wat sê Paulus daar hy sê, dier om aan die satan oor te gee beteken die dief wat stilslag en verwoes gaat omwijkom want die beskerming wat aan die gemeente is gaan vir verval die dief gaan stilslag en verwoes die dief kan stilslag en verwoes ondou jylle die verlore sien het in die beskerming van sy vaders huis gelewe en daar het met hom goed gegaan, en toe, toe stap hy daar uit, soos een heiden en een tollenaar, hy letterlijk oorgegee aan die satan, op sy eie kese, wat het gebeur, hy het gebeland, tussen die peele, tussen die varken, en wat is gehaald die varken met hom gebeur, hy het jy ek sal opstaan, ek sal my vader gaan, ek sal sê, ek het gesondig, die neemel en die nie, ek sê nie wers om die kind genoemd te word, nie maak my sê, en die heerlinge, Dis wat hy gaan sê Maar voor hy dit kon sê, sy pa sy mond toe gesoen Sê sy, sy pa sy gesintheid Pa nie, nee manniekie, jy het ons geloop Laat jy nou gaan Sy pa het vir gewag die, in die, die oomlik as hy kom en sê Heere, ek treed terug in die genade Jy was my ook genadig Is die tollenaar Onmiddellik herstel Die, die oomlik van Matthies 18 So Wat probeer ons van mykaar sê Ons het nodig om hier ding raak te sê Paulus sê, ek snu hom af tot verderving van die vlees, maar as hy tis in die peelen van die varkok sit, dan mag hy dalk tot inkeer kom en mag dit my wees hy terugkeer, so dat hy in die volleinding van die wereld nie gevind word as omkruid, het in die goeie saad nie. Godse hart vir ons. Ek het baie gevra oor Ananias en Safira as voorbeeld. Jy sien, want dit is vir ons een tofies, vir ons een moeilike ding. Want as ons sê, daar nie meer straf nie, dan kon dit nie Godse straf wees, wat Ananias en Safira doodgemaak het. So wat het met Ananias en Safira gebeur? Ek dink, luister mooi, Jan 3 vers 5, Jan dink, ek dink, wat daar gebeur het, is dat Petrus, het sy gesag misbruik, Ondou jylle hoe dat Mooses sy gezag moest bereik het, die gezag van Godse Gees in die woestijn, toe die rotse tweede keer geslaan het, en die wonder plaasgevind het, maar het was nie Godse wil nie. Ondou jylle hoe dat uh, Jacobus en Johannes, met die gezag van Godse Gees, wat Jezus op hulle geleid, in Lukas 954 54, dag, gesê het, Jere sal ons nie sommer vier uit die hemel roep, en hierdie ons brand soos Ilea gedoen het nie. Jylle ondou hoe Ilea, 200 man sommer uitgebrand het, or, nie 100, 100 man soma uitgebrand het, wat dier die koning gestuur was, misbruik van Godse gezag, hoe dat Elisa een beer geroep het en om een paar sientjies wat omgespot het, omdat hy een kalkop het met dier een beer laat verskeer het, is dit een halsmisdaad as een sientjie in sy onvolwasenheid, hoe om die spot wat die kalkop het dat hy dier een beer verskeer moet word come on het is misbruik het is misbruik van gezag, het is wat Jesus sê jylle weet nie van hoe daarna gegees jylle is, so ons kan misbruik maak en ek gloe dat net so het Petrus misbruik gemaakt daarvan dit is wat Jan dink en dan sien ek nog een plek, ek sien Paulus wat so kwaad geworden het, is het vir Simon of Elif was, een van die toewenaars daar is so kwaad geworden vir hom sê, jy sal nie sien nie net om het blindheid geslaan is nie God werk nie dit nie God sy hart nie dit weer misbruik hoor jy, ook kan dit misbruik ook kan God sy gesag misbruik En daarom is dit belangrijk as ons Godse kraag wil werk, want het nie te misbruik nie. Maar, ek wil terugkom tot Ananias en Safira. Of my gedachte reg is of nie, ek weet nie. Jylle kan self daar oordeel. Ek kan net nie sien, dat het Godse straf kan wees nie, wat die straf slaag gedra. En Ananias en Safira het nie so slechte ding gedoen. Jylle het een stuk grond gehad, hulle het verkoop hulle geld vir die apostels gebring. Ek dink dit baie smart. Maar al fout wat hulle gemaakt het, hulle het nie heeltemaal alles gebring nie. Hulle het een bykie vir hulle self gehoud En soos Peter vir hulle gesê, julle het die recht om alles te hou Niemand het gesê, julle moet dit gee nie Maar toe lieg hulle daar hulle sê nie, ons het alles gebring, al het toe nie alles gebring En wat ek sê, is dit nou ook so als moes daar, dat laat voor moes sterf, ek dink nie so nie Maar wat wil Ananias en Safira van ons sê? Kom ons vergeet van die rede vir die oomlik Ek is oor tuig daarvan, is nie God sy straf nie Ek is oor tuig daarvan, is nie God wat hulle doodgemaak het nie. Maar een ding sien ek, ek het een ochend gedroom, vroeg, vroeg, ons was nog daar nie ouwe asbest gebouwkie. En ek droom, ek sien een groot bord, wat voor die deur van die gemeente staan, daar staan, recht van toegang voorbouw. En ek word wakker, ek skrik wakker, het kan nie wees nie, voor enige gemeente is deur staan daar allemaal welkom. En die heren sê vir my die volgende, hy sê, as ek doen, wat ek wil doen, in hierdie gemeente, sal die Ananiase en Saphiras sterf. Wat beteken dit? Dit beteken dat die teenwoordigheid, die heilige teenwoordigheid van Godse Gees so, so tasbaar, so real, so werkelijk was, in die eerste gemeente, tot, tot, dat die ou met die oneerlikheid, met die onwaardigheid, daar ingestap het en die dood neergeslaan. Hy kon in die teenwoordigheid van die heiligheid van Godse gees wat op so manier gemanifesteerd kon in die leef nie. En die Heere sê, as ek doen met die gemeente wat ek wil doen, sal die Ananiase en die Safiras sterf. Wat betekend dit? Dit betekend, solang as wat God langmoedig is met die Ananias en Safira binnen in my, met die oneerlijkheid in my, die onwaardigheid wat ek vasthoud, wat ek my veroorloof om in te lewe, wat ek in my lewe vasthoud, so lang as wat ek Ananias en Safira speel, kan God nie doen met die gemeente wat hy wil nie. Want nou sal ek sterf. En die rede waarover God nie doen, met sy gemeente, praat nie net van hierdie gemeente, ek praat van die gemeente, met sy gemeente wat eindelijk lang al moes gebeur het nie. Somaar dat te veel Ananias en Safira's is, te veel Ananias en Safira in my is, waarvan ek jou sla Jy sien Elie, Elie het die inspraak van God gehad, sy kinders was bandeloos, sy kinders het gehooreer, met die mense wat kom aanbid het, hy het die reels gebreek, en Elie was te sag vir hulle, hoekom? Omdat hy self, om nie onder die vermaning gehou het nie. En net soos Matthäus 18, het God een profeet na hem toegestuur om te sê, jy is moeilijkheid op pad vir jou jy ding kan nie so werk nie jy het daar niks aan gedoen nie en God het dit weer een keer gedoen en hy het vir saam jylle gezicht en hy het vir jylle gewaas wat gaan gebeur wat gaan die resultaat wees van Olfne en Pina's optrede dat hylle twee en hy op een dag gaan sterwe en nogtans het hy nie tot inkeer gekom en Nogtans. het hy nie geluister nie, en wat was die resultaat? Al het op een dag gesterwe, die ark van God is weggevoer en eh, wel geneerlag vir Isra. Dit was die resultaat van een maand wat ons self nie geplaas het onder die vermaning van Godse woord nie. Ek wil jy uitdoe vanmorgen. Ek weet dat spiekie een anderste woord is wat ons aan gewoond is. Maar ek wil jy nooi gaan lees die volwassen man. Ga nie die week huis toe. Gaan begin by Colossense 3. Lees vir al te mooties. Te mooties sê by die laatste hoogstuk van die breers. Jy sal hulle sommer so uitsoek. Soos jy dierblaai, gaan jy hulle kry. En gaan lees jouself raak. Ek wil hy jy moet dit so lees. Gaan lees die voorskrifte. Luister, dit is nie weerwet nie. Ons is nie weer onder die wet nie. As ons voorskrifte lees, dat Paulus sê Maak dood dan jylle lede wat op aarde is Ek wil ek hiermee rees met die oog van die volwassen man In die nieuwe verbond Dan staan daar, een volwassen man is een Wat sy lede wat op aarde is doodgemaak het Waar losbandigheid en hoererij en selfsig en gierigheid En die goed nie eers genoem word nie In een volwassen manse lewe versiereer die goed glad nie Dit moet nie eers genoem word nie Hoor jy, ek wil jou gaan uitdoe gaan kyk, gaan blaai dier Paulus' briewe, van Colossense af vooral verder terug. Gaan braai blaai dier sy briewe, en gaan kyk, en laat toe, kom met een sagmoedige hart, en laat toe dat God sy woord jou onderrig, en te sê, dis hoe die volwassen man sy leven lyk. Spiel jou eie daarin. God veroordeel jou nie. God vermaan jou. God moedig jou aan om te sê, dis die weg. Van laap. Jy is dalk op een links en een rechts afdraai pad op die oomlik, met sekere facette van jou lewe. God sê, dit is die pad vir jou. Daar die heil. Daar is die heerlijkheid. Daar word ons van heerlijkheid tot heerlijkheid verander. Daar syver ons die ou sierdeeg uit. Dit is wat Paulus skryf vir die Korintheers. Hy, hy praat van hy, een man wat so, so, so gooreer het. Hy sê, syver dan die ou sierdeeg uit, wat jylle ongesuiverde brood kan wees. Besef jy, ek en jy kan sierdeeg, sierdeeg van onwaardigheid, van onheiligheid. Ons kan sierdeeg in ons eie levens vasthou, en ons kan vroom sondag na sondag hier kom sit. Ons kan deel deelwees van die gemeente, maar ek sê vir jou, dat hy gaan wees. En die plek om daar van ons sla te raak, is daar in my paas huis, daar is die plek. Want daar in my paas huis, kon die pa vir die verloore sien sê vir toe hy nog nie verloore was nie, reis dit is daar, my droom vir jou, jy is my erfgenaam. Jy is die een wat die, my legacy gaan voortset Jy is die een wat my naam gaan dra Maar in stede daarvan Het die oude omself losgemaak, ek sê waar die moeilikheid begin Hy het omself losgemaak uit die vermaning uit En waar begin dit? Ek begin my losmaak uit die vermaning van die gemeente Van die woord wat uitgaan in die gemeente Ek begin my losmaak daarvan Ek sê, dit is nie vir my geldig nie Weet wat, die oomliks ek daar gekom het Het ek ook nie eerst meer nodig om te kom nie Dan kom die breus 966 Hy sê Moe die onderlinge bijeenkomst te versuim nie Hoor wat sê hy Vers 26 en 27 sê, Moe die onderlinge bijeenkomst te versuim Soos sommige gewoonte het nie Hy sê want As ons op zetlik zondig geen offer vers Soos die zonne oor nie Hoekom sê hy dit? Hoekom bind hy die twee mekaar vast? Hy sê besef jy As ek my self nie meer onder die vermaning stel nie Dan Het ek nie eens meer een behoefte Want waarna wil ek ook om luister Dan ek nie meer een behoefte om terug te kom Om toekom nog meer vermaning te kom oor nie So wat ek gaan doen is, dan blyk by die huis Want ek is mos ok En ek besef nie wat ek mis nie En as ek Eén zondag mis en nog een zondag mis En nog een zondag mis En luister, onlang bijeenkomst is nie net hier die gemeente bijeenkomst nie Het kan, kan een groes wees Het kan een gesprek tussen twee mensen wees Dit kan jou eie stilte tijd met die heren wees Maar luister wat, die heren het aan die gemeente gegeen, so mag as apostels, profeet, evangelist, herders en deras hoekom, om die volledige prentje, om die volledige beeld te gee, om ons toe te ris. So daar is punt in die gemeente, maar nie dat ons so vry raak, dat gemeente vir ons onbelangrik word nie. Want as ons onbelangrik word, dan sien ek kans om weg te bly. En as ek ek paar keer weggeblij het, dan kom ek nie eers my achter, en dan word ek naderhand onvrymoedig om te kom en dan kom ek naderhand glad nie mee, en naderhand is het weke en maande, wat ek wegblij, en ek besef nie wat ek mis nie, want omdat ek niks hoor nie, is ek nie meer onder die vermaning nie, ek hoor dit nie meer nie, en raai niet wat, ek gaan aan, en ek denk ek soek hy, wat is die uiteinde daarvan? Wat is die uiteinde? is die vraag, en jy sê nou, is het vir my en jou, om onderling sorg te draag vir mekaar, en Paulus skryf dit, hy hy sê, Moet nie elkeen na sy eigen belangen omsien nie, maar sien om na die belangen van die ander. Hou jylle oog op mekaar, nie om fout te vind nie, maar om mekaar an te moedig, om een te wees. Sê hoe belangrijk is dit om in ons panne, in ons klein groepies, by mekaar te kom gereeld, om mekaar te kan ondersteun, om mekaar an te moedig wat? Om in die woord te bly, om ons onder die vermaning, onder die lering, onder die tuchtiging van Godse woord te sêt. Jy sien anders gaan ons oortigte gaan haarkop Ons gaan tigte gaan nie raak sien nie. En ons gaan tigte wees En die resultaat is Dat ons onechte kinders is so Ek vraag jou gaan lees dit gaan, Ek geef jou die huiswerk die week Gaan vat, begin ek by Colossensie 3 Colossensie 3 het ek somme vanmorgen Weegelees en ek gaan nie uit nou alsweer lees nie Maar gaan vat Colossensie 3 en werk omdeer En gaan kyk bykie wat Paulus van praat, hy sê, so lyk like een volwassen manse leven. En gaan kyk wat sê Paulus wat te is, hoe lyk like een volwassen manse leven. En gaan pas die ding op jou eie leven toe. Moe nie om wat ek so sê nie. Niemand sit jou weer onder een wet nie, om jy self kies om te sê, jyre, ek wil met die wandel. En dan volgende sondag, na die gemeente eten, reel ons een doopdienst, en die jim in aardwater, want die water is daarom nie so vrek uit die. Ek was gisteraan, jy had die dit ook heilgemaak. En volgende zondag, kom van julle het gesê, julle is oortuig, julle wil gedoop word. Volgende zondag, die geleentheid. Ons, ons gaan die gym reel, ons het daar met die reelings getref, en hulle gaan volgens die zweembad oopmaak daar, daar genoeg plek, daar is genoeg aantrekplek, en al die goed is, en volgende zondag, na die gemeente eten, en ons haadswater toe, en ons gaan die doop dienst daai. En nou wil ek hier mooi dink hou, want het gaan dit een nieuwe betekenis gee. Ons gesê, as ons ons laat doop, dan onderwerp ek my aan die sterwe van Jesus Christus. Ek groei met om samengelijk vormigheid aan sy dood dier die doop. Ek sterf, die ek sterf, die Ananias en Safira sterf, die onkruid sterf, die onwaardigheid sterf, so reken ek myself dood vir sonde, vir dit wat nie Godse plan is nie, dit sterf, dit is dat dit sterf, om op te staan in een nieuwe leven, en dan wil ek vir jou sê, ga nie die week, en as die Godse Gees vir jou weis, dit is die pad en jy besef ek is op een slie herstel dit, bring dit onder die gesag van Godse vermaning, jy kan dit self doen, niemand gaan achter jou aanloop om te kyk wat jy recht en verkeer doen nie, Maar weet jy wat, as die getuienis aangaande jou uit die maatskapie, uit die omgeving, uit die samenleving kom, wat negatief is, dan moet ons daarvan begin kennis neem. En dan het ons verantwoordelijkheid hiernoor mekaar, om my mekaar uit te kom en te sê, dit is nie reg. nie, dit kan herstel word. So, dit is wat die skrifie sê, hy sê, nou lyk elke tig tig nie, Of dit op die oomlik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid, later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat dier die tichting geoefen is. Daarom, richt die slaaphande en die verlamde knie weer op en maak recht die paaie vir jylle voete so dat wat krepel is nie, het lit raak nie, maar liever gezond word. Dis Godse hart vir ons vanmorgen. Dat ons een ongesuurde deeg sal wees. Dat ons, die tweede feest, Jesus' rein lewe, ongesuurde brode, dat ons een ongesiede lewe kan leef, dat ons as gemeente ongesiede brode sal wees, wat een licht is, en as die ouders dan van ons slecht praat, soos van kwaaddoeners, dat hulle dan ons goeie werke sal sien, en nie anders sal kan as om God te verheerlik nie. Dit is oké okay as ons slecht praat van ons, oor die gerechtigheid, dit is ons vervolgder van gerechtigheid, maar dit is nie oké. Okay. As ons slecht praat van ons, op grond Van ons optrede Wat slecht is nie So onthou volgende zondag As afspraak Bedink dit, prik die heren Vader ek dankie vanmorgen Dankie dat jy ons so lief het Soos paaselis kinders Maar dat jy die perfecte paas Dat jy die paas wat ons Onderrig met liefde Trek met koorin van goeder tierenheid En liefde dankie Heere, dat ons die terrein kan kies waar ons na die vermaning luister in my binnenkamer, hier waar jy vanmorgen met my praat waar ek kan luister na die saak, dit in orde bring vir jy, Heere, dankie dat jy toemaak, dat jy bedek, dat jy dit nie oor die werf strooi nie Heere, dankie dat jy uitspraak is, kom nou, laat ons die saak uitmaak dat jy uitspraak is, kom soek die Heere ter wat te vinden is, ter wat jy nabe is Dankie dat jy nabij is, vir elkeen van ons vermoorde. Heren, dat jy ons wil projecteer in een nieuwe vlak van leven. Dat jy ons wil vleem van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daarom, heren, kom ons in sy gemeente voor die, en te sê, dit wat Ananeas en Safira is in my, dit moet gaan. Dit wat onwaar en onderheilig en onderrein is, dit moet gaan. Dit moet ons met die banvloek tref, elkeen van ons in ons levens. Ek dank jy heren dat jy een droom het vir ons gemeente. En jy heren, ons wil in die droom in en ons besef, ons het nodig om my tinge af te le so dat ons sonder extra belading in pas kan bly. Jy wat gesê die jongmanne word moeg en mat, hulle struikel selfs. Jy heren, omdat die last wat ons dra, onnodige last wat ons saam sleep, dat het wat onwettig is, wat ons het die afgegooi het nie maar dat ons op die Heere kan waag, een met u kan word, om nieuwe kracht te kreeg, om op te vaar met vleel soos die aarde, om daar in die moog te word nie, wandel nie mat te word nie. Ek dank u daarvoor, Vader. Dank u, dat u geest die ene is, wat u woord in elk een van ons levens bevestig, in Jesus naam. Amen. Amen.